בעזרת השם יתברך, ספר עצות המבוארות, תלמוד תורה. א' על ידי לימוד התורה באמת, היינו, על ידי לימוד לשם שמיים, שלא בעד כבוד או ממון, מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות, והחן והחשיבות של ישראל מתעלה ברוחניות ובגשמיות, היינו, שעל ידי לימוד התורה לשם שמיים נושא חן מלפניו ידבח, והוא שומע לתפילותיו וממלא בקשותיו, שמקש מאיתו ידבח טובות, הן בגשמיות הן ברוחניות. ב. על ידי עסק התורה בכוח, היינו, על ידי לימוד בחשק וברצון והתגברות בכוח להכניע את המניעות שמונעות מעסק התורה לשם שמיים, על ידי זה מתחזקת באדם מלכות לקדושה. היינו האמונה האמיתית המכונה מלכות וקדושה. ועל ידי זה מתחזק ומתגבר יצר הטוב על יצר הרע. היינו שהאדם מתחזק להכניע את דעותיו של יצר הרע, ומקיים את דעותיו של יצר הטוב. ג. על ידי עסק התורה באמת ובכוח, כנ"ל אפשר לזכות להבין את הרמזים מכל הסיבות שהשם יתברך מסבב עם האדם. והוא מתעורר על ידי כל דבר להתקרב לשם נדבך באמת. גם על ידי עסק התורה באמת זוכה לדעת אמיתית שאפילו אם נופל חס ושלום למקום חושך. היינו במקום של אנשים מרוחקים, עד שנדמה שבמקום זה קשה מאוד להיות קרוב אל השם נדבך. היינו ליראת השם ולקיום התורה, אבל על ידי עסק התורה באמת לשם שמיים זוכה להבין איך למצוא את השם ידבח גם במקום של חושך, ודווקא ממקום מרוחק וחשוך בו הוא נמצא, הוא יוכל להתקרב אליו ידבח באמת. ד. <coughs> אין אדם הווה עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, ומחמת זאת אינו מבין את גודל פגם העבירה. על כן כל אדם, כפי העבירות והפגמים שעבר ופגם, אך מנא כך הוא נעשה משוגע ממש, כי על ידי חטאים ועוונות מתקלקל מאוד מוחו של בעל העבירה, ואם אינו מתחרט ואינו שב בתשובה, מתגבר עליו קלקול המוח עד שמשתגע, רחמנא יצלן. אמנם על פי רוב שגעונם של בעלי העבירה הוא <coughs> רק ברוחניות, היינו שעושים עבירות רבות ונמשכים אחר תאוותיהם ומידותיהם הרעות עד שאינם חשים שום עוול במעשיהם. אך לפעמים נופלים גם לשיגעון בגשמיות, רחמנה ליצלן. ומחמת זה מצויים כמה מיני שיגעון באנשים רבים. והתיקון והרפואה לקלקול המוח, שנעשה על ידי חטאים ועוונות, הוא על ידי עסק התורה באמת ובכוח כנ"ל. כי על ידי כוח התורה מכניעים את העץ הרע ומגרשים את השיגעון ורוח השטות שנכנסו בו עקב חטאיו ועוונותיו, ואז הוא זוכה ליראת השם ולתשובה אמיתית. ה. Hey, גם על ידי לימוד התורה באמת, זוכים להינצל מן הדעות הכוזבות של יצר הרע, שעל פי רוב אינו מסיט את האדם לעבירה תכף ומיד, אלא תחילה הוא מתלבש במצוות, היינו, ומפתה את האדם לעשות מעשים שנדמים כמצוות. אבל באמת אלו עבירות גדולות, ומי שהוא איש אמת, מבין ועומד מיד על טבען. ומחמת זאת נכשלים אנשים רבים בעבירות רבות, מחמת שעבירה נדמת להם כמצווה היא, אבל על ידי עסק התורה באמת, ללא חזב, זוכים לשכל ולדעת אמיתית, ומבינים איך להינצל מניעי שערה המתלבש במצוות. ו. תורה ותפילה מחזקות ומאירות אלו את אלו. היינו, שעל ידי עסק התורה באמת כראוי, כמובן בספים הקודמים, זוכים להתחזק בעבודת התפילה בהתעוררות אמיתית, וזוכים להרגיש חיות ואור במילות התפילה, הן התפילות הקבועות, והן בכל מיני תפילות שעוסקים בהן באמת. ועל ידי העסק בתפילה באמת כראוי, זוכין לעסוק בתורה באמת ומרגישים חיות ואור בכל לימודי התורה. ז. לימוד גמרא בלילה באמת לשם שמיים כראוי, לא בשל כבוד, ממון וכיוצא באלה, ממשיך חוט של חסד על לומדה. היינו, השם יתברך עושה עמו רבים וטובים והוא ניצול ממחשבות של לימוד שלא לשמה. היינו עם מחשבות רעות המפתות את האדם ללמוד שלא באמת וכראוי ועל ידי זה מתקן את כל הנגינה היינו שלא יזיק לו כל נגינה ממנגן רשע כי כל נגינה ממנגן רשע מזיק מאוד לעבודת השם מטבח אבל על ידי לימוד גמרא באמת כראוי ניצול מן הנזק העלול לבוא מכל נגינה של מנגן רשע אמנם בוודאי צריך לכתחילה להשתדל שלא לשמוע כל נגינתו של רשע. רק אם שמע בשוגג או באונס, או אפילו שמע במזיד, בעת שלא ידע שאסור לשמוע, אזי ניצול מן הנזק על ידי לימוד גמרא בלילה באמת כראוי. ואז זוכה להקים ולהעלות את הנגינה דקדושה. היינו שזוכה לתקן את כל הנגינה. שיוכל לדבק עצמו בהשם יתברך על ידי זמירות וניגונים, ובפרט להרגיש על כל פנים את האיסור של זמירות וניגונים לסטראחה. גם זוכה על ידי הלימוד, כנ"ל, להעלות ולחזק מלכות בקדושה, וזוכה לנבואה אמיתית. ח. על ידי פוסקים היינו שלומד שולחן ערוך בכדי שידע להבחין בין אסור לבין מותר ובכדי שידע איך לקיים את המצוות שחיוב לקיימן בכל יום ובכל עת שמחמת זאת צריכים ללמוד בעיקר את ההלכות הנחוצות לכל אדם ולכל עת כגון הלכות ציצית, תפילין, קריאת שמעת, תפילה, שבת, יום טוב וכולי ובפרט ההלכות שצריך לדעת כדי להינצל מעבירות שנכשלים בהן עקב שלא לומדים שולחן ערוך על ידי זה הם מבטלים את הרע מן הטוב, כי בכל אדם מצוי טוב ורע, ועל ידי הרע שבו בא לכל מיני מידות רעות. אבל על ידי לימוד שולחן ערוך, ובפרט על ידי לימוד הלכות נחוצות, כמבואה לעיל, נכנע ובטל הרע ומתגבר הטוב המצוי באדם, וזוכה למידות טובות ומעשים טובים, שזה עיקר תיקונו של כל אדם. בעדי זה נגמרת בפועל ומתמלא בקשתו שמבקש מהשם נדבך. היינו שהוא פועל אצל השם נדבך שייתן את הטובה שמבקש וזוכה להשפיל ולהכניע את החולקים ואת המתנגדים. היינו את האנשים המבזים את צדיקי האמת. ט. לזכות ולברר פסק הלכה. היינו להבין כראוי כל הלכה שלומד ולמעשה בלי שום טעות אפשר רק על ידי תפילה. היינו שצריך להרבות בתפילה על השם מטבח, שיזכה להבין באמת כל הלכה שלומד בלי שום טעות, באופן שיוכל לקיים כל מצווה כראוי. היינו שלא להחמיר בשום מצווה במקום שאין צריך להחמיר, ולא להקל בשום מצווה במקום שאסור להקל. רק לקיים כל מצווה כראוי, ובפרט להישמר ולהתרחק מעבירה כמבואה בשולחן ערוך. י. הידי שמדבר דיבורים בתורה, היינו, שכאשר הוא לומד מוציא מפיו כראוי את תיבות הלימוד, ומתכוון בתלמודו לשם שמיים, לא לשם כבוד, ממון וכיוצא באלה, הידי זה מאיר לו הדיבור לכל המקומות שעליו לשוב בתשובה. היינו שהוא זוכה לדעת ולהבין איך לשוב בתשובה בכל המקומות שחטא, והוא זוכה לתשובת המשקל ממש. היינו שהוא בניסיון בכל העבירות שעשה עד הנה, ומתחזק תמיד שלא לחזור על העבירות, שזה מכונה תשובת המשקל. גם בכל תשובה שעושה, הוא זוכה לעלות מדרגה לדרגה. היינו שזוכה כל פעם להרגש גדול יותר ביראת השם וקיום התורה. עד שעולה ממדרגתו הנמוכה. היינו מן התאוות ומידות רעות, ומשיג תבונות התורה לעומקה. היינו שזוכה להבין בכל לימודי התורה, ביאורים ופירושים אמיתיים בלי שום טעות. מד"א. אך אי אפשר לזכות לדיבור מהיר כזה, המבואה בסעיף י, אלא כאשר שובר כראוי באמת את מידת הגאות והגדלות הרעה, ובפרט בעת שעוסק בתורה צריך להיזהר מאוד מגאווה ומקינטור. היינו שלא ילמד לשם התפארות או כדי להרעים מישהו בתלמודו, או כדי להשיג רבנות והתנשאות, וכל זה תלוי בשמירת הברית. היינו, להינצל מגאות וגדלות אפשר רק על ידי תיקון הברית. היינו שמירת המוח ממחשבות רעות ומאורים רעים, בכדי שינצל מפגם הברית בפועל, כמובא בליקוטי הלכות. נדבית על ידי לימוד התורה שלא לשמה, ובעיקר על ידי לימוד תורה שבעל פה, היינו גמרא ופוסקים שלא לשם שמיים, כלומר שלומד בשביל כבוד, ממון, רבנות וכו'. על ידי זה מקבל פה לדבר על צדיקי, על צדיקי אמת, דיבורי גנאי, לשון הרע, שקר וכו'. ומזה נובעת התנגדות של לומדים על צדיקי אמת. היינו, על ידי לימודי תורה בגאות ובגדלות כמובן למעלה, נעשה חולק ומתנגד לצדיקי אמת, כמובן בליקוטי מוהר"ן, סימן י"ב. י"ג. הלומד תורה צריך לדעת שבעת לימודו מקשיב הצדיק שבגן עדן לקולו, וצריך להתקשר לתנא או לצדיק שגילה וחידש את התורה אותה הוא לומד. בידי לימוד תורה לשמה באמת מתדבקת נשמת הלומד תורה לשמה עם נשמת הצדיק שגילה את התורה. שהעדת הזוכה לומדת תשובה אמיתית. היינו לחדש את הימים שעברו עליו בחשיכה. היינו הזמן שהיה רחוק מהשם מטבח. כי על ידי לימודי התורה באמת זוכה לדעת ולתוארות ולהתחזק ולהתחדש במידות טובות ומעשים טובים ולהתרחק מתאוות ומידות רעות שלזה הוא זוכה כאשר לומד תורה לשם שמיים באמת אבל כשלומד שלא לשמה רק בכדי שיקרא למדן או בשל ממון וכיוצא באלו אזי גרוע מנבלה שבוודאי אדם כזה אין הוא יכול להידבק ברוח התנא כמבואר למעלה כי על ידי לימוד תורה שלא לשמה, אינו מבין את האמת, ונעשה שונא וחולק על הצדיק האמת. בזה נקרא גלות השכינה, שתורה שבעל פה נמצאת בגלות, היינו בפיו של הלמדן הלומד לשם גאות. וי דלת הלמדן הכשר, היינו, הלומד תורה בכשרות ולשם שמיים באמת, בלי שום תרמית, כנ"ל, ההדה שלומד את תורת התנא או הצדיק שחידש אותה התורה, משיבו את נפשם לגופם מה שנקרא שפתותיו דובבות בקבר. ט"ו טוב ללמוד פוסק, היינו שולחן ערוך, עם הבאר הגולה. כדי להזכיר את שם התנא הפוסק שחידש את הדין בשולחן ערוך אותו לומד, כי על ידי אזכרת או הצדיק בשעת לימוד תורתם, מתדבק רוחו של הלומד לשמה ברוח התן או הצדיק שחידשו וגילו את התורה הנלמדת. ט"ז <תזיין> <תזיין> על לימוד תורה בקדושה, היינו לשם שמיים באמת, שלא לשם כבוד, ממון ותייצא באלה, כמובן בסעיפים הקודמים, הידי <תזיין> ידי זה מעוררים פושעי ישראל וגרים לתשובה. היינו עוברי עבירה מישראל שהתרחקו מאוד מהשם יתברך, מתעוררים לשוב מדרכם הרעה ולהתקרב ליראת השם ולקיום התורה. ואפילו מאומות העולם מתעוררים להתגייר ולהתקרב למונת ישראל. אבל אי אפשר לזכות ללימוד תורה באמת כראוי, רק על מידת ענווה ושפלות בתכלית, כמובן בליקודי מורן סימן י"ד. כל אדם, ובפרט תלמיד חכם, צריך ללמוד בקדושה ובכשרות כל כך, עד שיאיר ויזריח לימוד תורתו בשורש הנשמות. ועל ידי זה יוכל לקרב ולעורר לתשובה רשעים וגרים, אפילו הרחוקים ממנו. ועל זה יזכה שגם בנו יהיה תלמיד חכם. אבל כשלומד שלא בקדושה וכשרות הראויה, עד שיוכל בלימודו להאיר את שורש הנשמות, אזי בנו לא יהיה תלמיד רחם. ממילא מובן שללמוד תורה בשלמות, כמובן בסעיף זה, זוכר רק צדיק אמיתי, ומי שמקורב אליו באמת, יכול גם הוא לזכות למשהו מבחינת לימוד כזו. י"ח. על ידי התבודדות. היינו, שבוחר מקום מסוים, שם הוא מתבודד ומתבונן בעצמו במעשיו. אם מתנהג כהוגן וכראוי בכל המידות והמעשים וכשמרגיש בעיוות או קלקול במידותיו ובמעשיו הוא משתדל לתקן את העוויות והקלקולים. על ידי זה זוכה ליראה. היינו שפוחד לעבור על רצון השם. ועל ידי יראה זוכה לתורה שבנגלה. היינו לקיים את המצוות המפורשות בתורת הנגלה הן בתורה שבכתב הן בתורה שבעל פה ועל ידי זה זוכה לענווה אמיתית. היינו להרגיש ולהבין את אפסיותו. ועל ידי ההשתדלות להשיג את כל התיקונים האמורים בסעיף זה, היינו, על ידי ההתבודדות כראוי, יראת השם אמיתית, תורה שבניגלה וענווה אמיתית, על ידי זה זוכה לתפילה במסירות נפש. היינו שזוכה לבטל את הישות ואת הגשמיות בעת התפילה. פעמים שזוכה להרגיש שבעת התפילה אסור לחשוב בשום משא ומתן ובשום עניין של ממון ובשום עניין מענייני הגוף. רק צריך להקשיב לתיבות התפילה ולזכור שמתפלל השם מטבח. ועל ידי זה זוכה להשגת סדרי תורה. היינו להבין בתורה ענייני אמת שאינם כתובים במפורש. כי על ידי התיקונים הנ"ל זוכים לאור הדעת הגנוז בתורה. שהוא האור שיתגלה לעתיד לכל ישראל. ועל ידי השתדלות באמת להשיג את התיקונים הנ"ל, זוכה כבר עתה לאור הדעת הנזכר, שעל, יד, שעל ידו מבין בכל לימודי התורה, ברורים ופירושים אמיתיים שאינם כתובים בפירוש. כך מבואר בליקודי ההלכות. אשרי האדם שזוכה לכל התיקונים הללו המבוארים בסעיף זה. י"ט לסתרי תורה יכול לזכות רק מי שמשחיר את פניו כעורב ונעשה אכזרי כעורב על בניו. כלומר, על מנת להחזיק עצמו באמת ביראת השם בקיום התורה, מבטל וכליל את גשמיותו כאילו אינו נמצא בעולם, וכוונתו היא באמת רק על מנת להתחזק ביראת השם בקיום התורה. היינו, האדם שרוצה להתחזק ביראת השם וקיום התורה כראוי, שם מטבח מנשאו בייסורים חס ושלום, הן בבריאות, הן בפרנסה וכולי, לראות אם ירא וחרד ובאמת, וסובל ייסורים עד שפניו משחירות מחמת ייסורים. וגם סובל ייסורים מבניו ומבני ביתו, או דחקות, פרנסה חס ושלום, וחולשת הגוף אך לצלן. ואם בכל זאת, מחזיק עצמו גם אז ביראתו, וקיום התורה כראוי באמת. אדם כזה מסוגל להבין סטרי תורה. היינו שזוכה להבין ביאורים ופירושים אמיתיים בכל לימודי התורה שאינם מפורשים. כ. סטרי תורה מכונים קודש, וכל זר אסור באכילת קודש. היינו, האדם שלא הכניע ולא שבר את אהבותיו ומידותיו הרעות, ולא עמד בניסיון להתחזק באמונה אמיתית כאשר עוברים עליו איסורים בבריאות הגוף ובפרנסה, אדם זה מכונה זר, ואין הוא יכול להבין את הלימודים האמיתיים המרומזים בסתרי התורה. כי מן, מן הקדושה שבסתרי התורה אינם יכולים לאכול, היינו להבין, רק אנשי קודש, היינו רק האנשים המשתדלים באמת לקדש ולזכך עצמם מן התאוות ומידות רעות יכולים להבין את הרמזים שבסטרי תורה ובסעיף י"ח מבואר מה מכונה סטרי תורה כ"א על ידי המשכת התורה בעולם היינו על ידי החדרת דעת תורה באנשי העולם שהם אנשים העוסקים בענייני העולם במשא ומתן ובמלאכות שיבינו וירגישו שגם הם צריכים לזכור את השם נדבך, על אף שטרודים בעסקיהם, ויידעו ויאמינו שפרנסתם בהשגחה פרטית מהשם נדבך, ולא בא מסיבות שעוסקים בהם, כי הסיבות עצמם אינם יכולות להביא פרנסה בלי רצונו והשגחתו נדבך. ועל ידי דעת תורה מתחזקים הם לעסוק במשא ומתן במלאכתם, באמת ובאמונה, בלי תרמיד וחזב וקובעים עיתים ללימוד התורה באמת. ונותנים הרבה לצדקה מפרנסתם, על ידי זה נמשכת השגחתו יתבח בעולם. היינו שמתחזקת אמונת השגחה להאמין ולהרגיש שכל הנפעל בעולם בכלליות ובפרטיות, הוא בהשגחת השם יתבח ולא על פי טבע. וכל אדם, ככל שהוא מקורב יותר לתורה, היינו, ככל שמרבה לעסוק בתורה באמת ומקיים כמבואר בתורה, כן זוכה יותר להשגחתו ידבח. היינו שזוכה להאמין ולהרגיש יותר שכל הנפעל עם כל אדם הוא בהשגחה פרטית כמבואר בנקודי הלכות. כב לפעמים זוכה לקיום התורה דווקא על ידי ביטולה, כמבואר בדברי חכמים זכרונם לברכה. לפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה. כי מי שחפץ לעסוק בתורה ובעבודת השם תמיד, אינו יכול להיות דבוק בהשם יתברך ובתורה תמיד בלי שום הפסק. רק מוכרח קצת לבטל לפעמים ולצאת לרחוב ולשוק, לעסוק בצורכי העולם. היינו במשא ומתן ומלאכה וכיוצא כפי שמוכרח לעסוק. הן בשל פרנסה, הן בשל עניינים אחרים שהם הכרחיים באמת. כי כל אלו מסבר השם יתברך שהאדם יוכרח להתבטל מעט בשל ענייני העולם הזה, בכדי שלא יתגברו עליו בלבולי הסטרא אחא. היינו מחשבות רעות ואירועים רעים, בעת שהוא עוסק בתורה ובעבודת השם יטבח. כי אם יעסוק האדם בתורה ובעבודה בלי שום הפסק, יחלש מוחו וחוכמתו חלילה, ודעתו תתבטל ממנו לגמרי, מחמת בלבול המוח העלול להתגבר עליו, מחמת עבודתו שהיא ללא הפסק. וכדי שלא יגיע חליל הנזק למוחו ולדעתו בעת שעוסק בענייני העולם צריך להיזהר מאוד מרע הן במחשבה, הן בדיבור, הן במעשה אבל כשמשיח יבוא לא יצטרכו עוד לבטל מן התורה ומן הדבקות בהשם יתבח כי אז לא תהא עוד טומאה לבלבל את המוח מי שחפץ להמשיך באורי התורה, היינו, מי שרוצה להבין באורים ופירושים אמיתיים בתורה, בכדי להתעורר, להתקרב אל השם נדבך באמת, צריך קודם למשוך לעצמו דיבורים לוהטים לא כגחלי אש. היינו, שצריך להרבות בתפילה ובתחננים לפני השם נדבך, שייתן בו התעוררות והתלהבות אמיתית. ועל תפילת אמת מתעוררים החמה בטבח. והוא משפיע עליו התעוררות והתלהבות לתורה ולתפילה ונותן בו דעת ושכל להבין ביאורים ופירושים אמיתיים בתורה ללא שום טעות. עבדלת המתפלל לפני הלימוד צריך לעשות תפילתו תחנונים ולבקש מהשם יתבהח רק מתנת חינם. היינו שלא יחשוב שהשם יתבהח מחויב לתת לו דעת ושכל להבין ביאורי התורה מחמת צדקותו ומעשיו הטובים. רק צריך לבקש כרעש וכדל. גם צריך להתקשר בעת התפילה עם האנשים הבאים לשמוע את תלמודו. ואז תפילתו היא תפילת רבים, ובוודאי תתקבל לפניו ידבח. וגם, אז יש לכל אדם מן הבאים חלק בתורה שהחכם הדורש מגלה. חפה. בזכות התורה שממשיכים, זוכים לבוא לארץ ישראל. היינו, שעל ידי שממשיכים באורי תורה עם התיקונים כמבואר למעלה בסעיפים כ"ג-כ"ד, זוכים לבוא לארץ ישראל. ובוודאי צריך לדעת ולהאמין שלהמשיך באורי תורה ופירושיה עם התיקונים הנזכרים בשלמות, זאת יכול רק צדיק אמת. ומחמת שהאדמו"ר מוהר"ן, זיכרונו לברכה, זכה להמשיך ברורי התורה והתיקונים הנזכרים בשלמות גמורה. מחמת זה זכה לבוא לארץ ישראל ממש, והשיג את קדושתה בשלמות גמורה, בתכלית השלמות. ואנשים המקורבים באמת את צדיק אמיתי, שיכול למשוך תורה עם התיקונים הנ"ל, זוכים להתגעגע ולחשוק באמת לבוא לארץ ישראל, עד שזוכים לבוא לארץ ממש. בזכות צדיק האמת שהם מקורבים אליו. ואם הוא מקורב לצדיק האמת וחפץ לבוא לארץ ישראל ממש, רק מחמת מניעות קשות וכבדות אינו יכול להגיע שמה, מכל מקום צריך לדעת כי ההתקרבות האמיתית לצדיק האמת היא עיקר קדושת ארץ ישראל, ואסור להיעצב ולדאוג מחמת שאינו יכול להגיע לארץ ישראל. רק צריך להתחזק בתפילה ובכיסופים אמיתיים. עד שהשם יטבח יעזרו ושהמניות יתבטלו ויוכל לבוא לארץ ישראל. התקרבות אל הצדיק פירושה לימוד ספריו וקיום מצאותיו באמת, כמבואר בליקוטי הלכות בלשונו הקדוש של מוענת. כ"ו <חבא> <חבא> כאשר אדם לומד תורה ואינו מבין בשום חידוש, היינו שאינו מבין בתלמודו שום רמזי חוכמה ושכל. באופן שאוכל להתחדש, להתחזק ולהתעורר, רק לומד את לימוד התורה ככתוב בספר, בלי שום שכל והבנה מרומזים בלימוד, כל אדם לפי מדרגתו, סימן הוא ודעתו מכוסים כמו שהתינוק עלום בעת עיבורו, והעצה להוליד את המוחים, היינו לזכות למוח ודעת להבין בלימודי התורה שלומד. רמזים שכליים אמיתיים, וכדי להתחדש ולהתעורר לעבודת השם כראוי, ילדי זעקה, הן בתורה, הן בתפילה, בהתעוררות אמיתית מעומק הלב באמת, ללא שום פנייה. כך מבואר בליקוטי ההלכות. כ"ז <חפזיין> <חפזי> <חפזי> מי שלומד תורה ואין מבין שום חידוש בלימודו. היינו <חפזי> שאינו מבין איך להתחזק בחיות חדשה מתוך לימודו, שזה עיקר הלימוד, ובפרט שאינו יודע לפרש את הלימוד כראוי לאנשים השומעים, על מנת שיתוארו בחיות חדשה ליראת השם וקיום התורה, הגם שהשם מתברך כביכול מתענג אפילו מתלמוד כזה, אם הוא ביראת השם באמת, בלי שום כוונה לשממון, כבוד וכיוצא באלה, אף על פי כן, לא ילמד לפני הציבור אדם שאינו יכול לפרש את הלימוד כראוי. כמובן במדרש רב השיר השירים, שאדם הלומד ברבים, ותלמודו אינו מתוק כדבש בחלב לאנשים המקשיבים לקולו, מוטב שלא ילמד בפניהם. אבל האדם שהשם מטבח זיכה הוא להבין, לפרש ולהסביר היטב את לימודי התורה. היינו שמלמד ברבים. באופן שהמקשיבים מתעוררים בחיות חדשה ליראת השם וקיום התורה. אדם זה מחויב ללמד ברבים בכדי ששומעיו יתעוררו על ידי לימוד האמת וברורה באמיתיים ליראת השם וקיום התורה. שזה עיקר ותכלית כל המעשים טובים בלימוד התורה. כ"ח על ידי תורה ותפילה זוכים לשמחה. היינו שמי שעוסק בתורה באמת, שלא בשביל ממון, כבוד וכיוצא באלה, רק לומד על מנת למצוא עצות להתחזק באמת, כמבואה בליקודי מורן חלק א', סימן סא, שמכל הלימודים שאדם לומד, צריך הוא להוציא עצות אמיתיות והנהגות ישרות, להבין איך להתנהג במידותיו ובמעשיו. וכן כשעוסק בתפילה באמת, לא לשם ממון וכיוצא בזה, זוכה בוודאי על ידי התורה והתפילה לשמחה. ועל ידי שמחת התורה והתפילה באמת, זוכה לעזות דקדושה. היינו, להתחזק ביהדות ולא להיבטל מפני שום ליצנות, התנגדות או מניות. ועל ידי עזות דקדושה, זוכה להתקרב לצדיקים אמיתיים. ועל ידי ההתקרבות לצדיקים אמיתיים, זוכה לאמונה שלמה. ועל ידי שלמה, זוכה לקבל מוסר למוכיחי אמת. ויעדי זה ניצול מגירושין. היינו מלהיות נע ונד, וניצול ממחלוקת, ומתרבה שלום בעולם, ונעשה שלום בין ישראל לבין אבינו שבשמיים. ויעדי זה מתקנים את חותם הקדושה בשני חותמות. היינו שזוכה לתיקונים המבוארים בסעיף זה, מתחזק ונחתם בקדושה בשלמות, בבחינת חותם בתוך חותם, באופן ששום בלבול ומניעה אינם יכולים למונעו מדרך הישר, דרך האמת. כ"ט צריך להתרחק מאוד בשמיעת תורה מתלמידי חכמים שאינם הגונים, המכונים בזוהר הקדוש שדין יהודאין, כי הם מקבלים את תורותיהם משדים וסטראי חחמנא יצלן, ועל כן תורותיהם הן תורות נפולות, היינו תורות כוזבות. על כן מדרכם של תלמידי החכמים שאינם מעוגנים, לומר תמיד דרושים נפלאים, המוצאים חן רב באוזני המון העם השומעים להם. וכל דבריהם היוצאים מפיהם, שלובים במשל ומליצה ובטעמים נפלאים. אבל כל האנשים השומעים את דרושיהם, אינם מקבלים מהם שום טובה ושום תיקון. כי תורותיהם ודרושיהם, אין הם יכולים להדריך שום אדם בדרך הטוב והישר, ואין הם יכולים לעורר בלב אדם רצון ללכת בדרך הישר. אדרבא, על ידי תורותיהם ודרשותיהם נופלים האנשים השומעים לכפירות החמנה ליצלן, והם מבזים ומחרפים את יראי השם האמיתיים. גם כל מיני התנגדות על צדיקי אמת ואנשיהם יוצאים מתלמידי חכמים אלו. ל. התיקון והעצה להינצל מתלמידי חכמים שאינם מעוגנים, ולקיים מצוות הכנסת אורחים ותלמידי חכמים אמיתיים. ועל ידי מצוות הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים, זוכה לאמונה אמיתית ולחסד. היינו, <coughs> השם יתברח עושה עמו חסדים בזכות מצווה זו, וזוכה להיבטל אל השם יתברח בענבו ובשפלות אמיתית. גם על ידי מצוות הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים, זוכה להתגבר על מתנגדים. אינו, וזוכה לברר ולהעלות את הטוב החבוי בתוך תורותיהם של תלמידי חכמים שאינם מעוגנים. למד אלף אי אפשר לזכות לתורת אמת, אלא על ידי עזות דקדושה. היינו, על ידי תוקף והתחזקות בעבודת השם כנמר, ואי התבטלות מפני שום לץ ומלעיג. לזאת דווקא יכונה עזות דקדושה. ולא חס ושלום מחלוקת בדברי גנאי וביזוי, המלצים ומתנגדים. וכפי העזור דה של האדם, כן הוא זוכה לתורה. היינו, שזוכה להמשיך חידושי תורה אמיתיים, שזוכה להבין בעצמו, וגם זוכה להסביר ולפרש לאנשים אחרים את לימודי התורה בהם הוא עוסק, בחידושים ופירושים אמיתיים המסוגלים לעורר אנשים ליראת השם בקיום התורה. בורים אלו חידושי תורה, כי אנשים מתעוררים על ידם להתחדש בקיום התורה שהוא העיקר. וכן להפך, מי שיש בו עזות רעה, שמחמתה לא בלבד שאינו מתחזק ואינו מתגבר על מניות, רק אדרבה, משתמש בה להעז פניו כנגד כשרי הדור, היינו ראי ה' אמיתיים. אינו זוכה לחידושי תורה אמיתיים. רק מקבל תורה מן הסטרא אחרא אחמנא ליצלן. היינו, לימודיו הם לימודי כזה ושקר, ולפי תורתו של אדם, שזה תלוי בעזות שבו כנ"ל, כן הוא זוכה לתפילה. היינו, אם יש בו עזות דה למעלה, בוודאי תורתו תורת אמת, ותפילתו גם היא אמיתית כראוי. אבל אם עזותו היא עזות דה סטרא אחרא ליצלן, אזי תורתו שקר, וגם תפילתו אינה אמת. השם יתברך יעזרנו בהחמיו להתחזק תמיד בעזות דקדושה, להינצל מעזות דסטראך ולזכות לתורה ולתפילה באמת, ללא שום שקר. ל"ב שלמות האדם היא שיהיה צדיק ולמדן. היינו <ענו> בעל יראת שמיים אמיתי, ויודע ספר. כי אם אינו יודע ללמוד, כבר אמרו עליו חכמינו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. שמישהו עם הארץ, היינו שאינו יודע ללמוד כלל, אינו יכול להיות ירא וחרד כראוי. כי אינו יודע היכן להקל והיכן להחמיר. כי מבלעדי דעת תורה אפשר על ידי הפרומקית ליפול למכסולות רבים. אבל מי שיודע ללמוד, ואינו ירא שמים, זה בוודאי אינו כלום. כי אפשר חס ושלום להיות למדן ורשע גמור. כך מבואר בליקודי מוהרן חלק א', סימן ל"א. כי מי שיודע ללמוד ואינו ירא שמים, מכונה לא זכה. ותלמודו נהפך לו לסם מוות רחמנא יצלן. היינו שעל ידי לימוד תורתו בלי ראת שמים נופל לגאות, כפירות, חטאים רבים ועוונות, שהם סם מוות רחמנא יצלן. על כן צריך כל אדם להשתדל להיות למדן בתורה וחסיד במעשיו. רק הכל באמת בלי שום שקר, כלימודם של צדיקי האמת, המלמדים את האדם איך לנהוג בכל המידות ובכל המעשים. וכשאדם משתדל בלימוד התורה, בחסידות ובמעשים טובים, בכל כוונתו לשם שמיים בלי שום שקר, דומה הוא למלאך השם צבקות. היינו, כך הוא אדם שלם, והוא מצייר את אותיות התורה לטוב. היינו, מכל לימודי התורה לומדו דעות טובות ומידות טובות ומביא לעולם טובה רבה. אבל מי שסובר שהעיקר הוא להיות למדן ויראת שמיים תפלה היא אצלו, רחמנא ליצלן, היינו שמודה שצריך גם יראת שמיים, אבל העיקר הוא הלימוד. אדם זה הוא אפיקורס וכופר כמו אחר שהפך לאפיקורס וכופר על ידי דעותיו הכוזבות וסבעותיו המוטעות. כחשב חשב שהעיקר הוא הלמדנות. ל"ג למד אפילו צדיק גמור, היינו מי צדיק ולמדן, כמובן בסעיף ל"ב, בשעה שנופל ממדרגתו, היינו מהרגשיו, התעוררותו וחשקו לעבודת השם, אזי אם רק יחזיק עצמו ויתחזק במעלה של הלימוד המצויה בו, היינו שיעסוק תמיד רק בלימוד התורה, דבר זה אינו טוב. כי מלמדן שאינו ירא שמיים יכול לצאת רשע גמור, כמבואר למעלה בסעיף ל"ב. אלא צריך הוא להתחזק ביראת ה' ולהרבות תפילות ובקשות באמת לה' נדבח, שיעזרו לשוב למדרגתו. היינו לרגש ההתעוררות והחשק לעבודת ה' נדבח שהיה לו, טרם נפל למדרגתו. ויתחזק וישמח בנקודות הטובות המצויות בו עדיין, כדי שישוב למדרגתו הקודמת. וכן מבואר מאדמו"ר מוהרן ז"ל, שהתחזקות והשמחה בנקודות הטובות מסוגלת לעורר ולחזק בקדושה בכלל ובפרט. ל"ד על ידי התורה ועל ידי הצדיקים זוכים לשלום. היינו, על ידי שעוסק בתורה לשם שמיים באמת, שלא בגלל ממון, כבוד וכיוצא באלה, רק על מנת לדעת איך לנהוג במידות ובמעשים. כי בלי דעת תורה, אינו יודע איך לנהוג במידות ובמעשים כראוי, כמבואר במסכת אבות, ולא אמר יצחסיד. היינו, משאינו מי יודע מידת תורה כלל, אינו יודע איך לנהוג. אבל על עסק התורה באמת, כמבואר למעלה בסעיף זה, ועל התקרבות אמיתית לצדיקי אמת, זוכה להבין איך לנהוג במעשיו, כמבואר בליקוטי הלכות. וזוכה לשלום. היינו, אין כלל ישראל, אין האדם העוסק בתורה באמת, ומקורב לצדיקים אמיתיים באמת, בלי שום כזב, זוכה תמיד לשלום בדעתו. והוא ניצול מבלבולים ומספקות, כי בכל מה שהשם התברך נוהג עמו, הן בהרחבות, הן חלילה בייסורים, אינו מתבלבל. כי מחמת אמונת השגחה שבו, שזוכה על ידי עסק התורה באמת, ועל ידי התקרבות לצדיקי אמת, אינו נופל לגאות בעת הרחבה. ולא לעצבות בעת איסורים. והוא יודע שלאיסורים אין שום עצה, רק תפילה ובקשה על השם יתברך באמת. ומחמת זאת אין הוא מתבלבל לעולם וזוכה לשלום ולמנוחה. ל"ה חוכמות חיצוניות, היינו, כל החוכמות המצויות בעולם חוץ מחוכמת התורה המכונות חוכמות חיצוניות, וכנגד חוכמת התורה הפנימית. כל החוכמות הן חיצוניות, ומכונות שכלות, חושך. כי עיקר החיות, החוכמה והאור, מצויים רק בחוכמת התורה. ועל ידי תענית באמת, ועל ידי צדקה לארץ ישראל, זוכים לחוכמת התורה. ועל ידי זה נמתקים ומתבטלים עדינים. היינו שמתבטלים צרות ויסורים, וזוכים לישועות ולחסדים. ל"ו קיום העולם וביטול הצהרות נעשים רק על ידי אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. היינו, על ידי הלימודים הקדושים שילדים לומדים בחיידרים, מפי מלמדים כשרים ויראים. על כן צריך כל אדם להשתדל ולחפש מלמד קשר וירא שמיים ללמד את בניו. וצריך להרבות בתפילה לפני השם נדבך שיזמין לו מלמד קשר וירא שמיים. כדי שלא יתקלקל לבל המקדוש של הילדים כי מלמד שאין בו יראת שמיים מזיק לקדושת הילדים שלומד עמם. השם ידבך אצילנו מלמדים שאינם מאורגנים ויזמין לנו מלמדים כשרים ויראים. ל"ז על ידי התורה שאדם לומד בעת לא טובה חסד השלום היינו בעת עניות ודחקות רחמנא ליצלן ומתחזק לעסוק בתורה ולקיים את תלמודו, כי העיקר הוא הקיום, כמבואר בדברי חז"ל, לא המדרש עיקר אלא המעשה. על ידי זה ממשיך עליו השם יתברך חוט של חסד. היינו, השם יתברך עושה עמו חסדים רבים ומגרש מפניו כל מיני דינים וקטרוגים, ועל ידי זה זוכה לתקן את הדיבור. היינו שזוכה לשמור את פיו מדבר דיבורים פגומים. היינו מלשון הרע, רכילות, ליצנות וכו'. וזוכה להשיח לפני השם יתברך את כל ליבו, להודות לו על כל הטובות והחסדים שעושה עמו אפילו בשעת דוחקו, ולבקש מהשם יתברך ישועה גמורה מן הייסורים ומן הדוחק שהוא שרוי בהם. וגם זוכה לדבר לפני השם יתברך בהתוארות ובאמת גמורה מעמקי ליבו.